Gau guzian zainketa lanetan aritu dirasuiltzaileak bizkaiatana Nafarroan berango eta arantzako sutetako garrak piztea ekiditeko, atzo haratxean kontrolpean zituzten garrak eta izea rinduz joan ikeren aiago izan dute gauean kontrolatzen segitu Juan Miguel Almandoz arantzako ausapesa entzunen dugu. Kapten deitu mugikor aplikazio bat sortu berri du gilen gamio txipi barkostarrak sare sozial bat bezala erabiltzen da kapten izeneko aplikazioa, kirolak eta batez ere kirol momentuak partekatzen dira sare sozial hortan, izan bideo edo argazkien bidez. Eta Javier, Miguel Javier barkatu urmen eta Nafarroako eta Euskal Herriko historiaren lekuko eta erakileaz liburua aurkeztuko dutega urmaulen. Iruñeko auzapez zapez, riputatu eta Euskararen sustatzaile tutsua izan zen Miguel Javier urmen eta bere semea asisko urmen eta entzunen dugu. Baina nasi hain ze aro ukanen dugu gaur saklotoa. Eta aroi deja, orain dik joda izomaitzuk bali maitugu eskuin ezker diakintza zialire iguzkia nagusi zenen dela, temperaturen aldetik emezortzi emeiretzi gradoraino egoko dira. Música <todos> Istripu bat gauuntan aetzen zuiltzailek jakinarazi digute, moto gidari batek ukandu istripua bakarrik eta tokian berean zenduda goizeko oren bataldean. Erran bezala gau guzian, zaintza lanetan aritu dira iltzaileak Bizkaia eta Nafarroan berango eta Arantzako suteetako garrak bizitzea ekiditeko atzo haratxean kontrolpean zituzten garrak eta izea arinduzioan da baina nala ere nahiago izan dute gauean kontrolatzen segitu behin baino gehiagotan abiatu baita sua eta orotara horotara hektarainit zerreak izan baitira ikerketaren lana izanen ondotik espaitakiten undik abiatu den sua Arantzako adibidez Juan Miguel Almando Sausapesak adierazi digunaz Ezaki guk seguro bai, bueno, asirakua, eh, Gabon gabean biztu gabeko amaitziak eta maiti petiziotan edola. Bai, ora, bai ora mandakoa, mandakoa zen. Bueno, lugu dudarikan eite. Eh, afakua, afakua ba eman haben eros eh gabean eh, zeuden suhiltzaileak biote eurek ja kontrolatua zen eta norbaitik eman biola. Laroi ta markila Iparraldeari dagokionez sute zonbait izan zena atzo ere Mendi Mazeletan an hemenka baina deu saipagarririk subiltzaile arduradunak errandigutenaz txipiak eta askierres menperatuak oroitarazten duguela ere prefekturak mendi erretzeak debekatuak dituela urtarrilaren 4 arte Fenomeno naturala, izaite omen da, amoarrain eta izokin zonbait hildaitezen sasoinuntan, aurtena atik errobierrekako arraintza elkarteko kideako hartu dira Usaian baino gehiago ilak atxeman dituztela, garazialdean errobierrekan. Arrainko puruauen iltzearen arrazoina usaiako berdina bada, aurten azkartua izan daitekela dierazidu arraintza elkarteak azken aste hauetan oartu dira amoarrain eta izokin hil hilgeiago ikusten dela urak ere bizikiapal baitira. Berotze klimatikoari lotua da uren apaldi zaitea, horren ondorioz urean diren onjo eta beste kutsadura motak azkarragoak sorta daitezke, ahulduak diren arrain horiendako Eta Baijonako kiza eskubideen ligak, urtarrilaren behatzean beatzean Bilbota Baionan antolatuak diren manifestalietan parte hartzeko deia luzatu du, dio bake prozesua intzina joan dadin eta Gatazkari konponbide bat atxema nahi bazaio, ezinbestekoa dela preso taileslariak beren daite zen, lehen urrats gisa markatzen du presoak hurbiltzea, elkarren artean biltzea eta baldintzapeko askatasuna eskatu dutenak libratzea eta arran bezala urtarrilaren beatzean Baionan eta Bilbon iraganen diren manifestaldi eta parte hartzerat dei egiten du. Aste arte honetan dira Leon Erramuzpe zenaren ehorzketak. Leon Erramuzpe, aldude esnasun sortua mila behatzeuntagoita bostean, lauragoita amar urtetan zendu da, ogoita sei urtetan apestua, hainbat parropiat eitkastegitan irakasle zen, pilotari bezala ere ezaguna ezagunazen, errandaiteke pilotaren izarretari batzela, berrogoita amar irurogoi garren amarkadetan. Euskal Herriko eta Frantziako txapeldun izana, adibidez lekorneko angi duenatekin, Uruguayko munduko txapelketan ere parte hartu zuen berrogoita ama bostean. Apez jantzia edo sotan asoinean jokatu zuten azken apezetarik bat izantzen Leon Erramuzpe, ehorzketak atxaldeuntan iruetan aldudeko elizana. <totipen> Kapten izeneko mugiko aplikazio bat sortu berri du gilen gamio txipi barkostarrak sare sozial bat bezala erabiltzen kapten izeneko aplikazioa, kirolak eta batez ere kirol momentuak partekatzen dira sare sozial untan, izan bideo edo argazkien bidez, gilen gamio txipi aplikazioaren sortzailea. Hor di handa, da kapten, KA, BIP eta Hamar, aplikazio mobile delakua bat da bere kirol momentuen parte katzeko, argazki edo bideo batekin ordean de deskargatzen ahalduzie edo hainik App Storean edo Google Playian eta bon, uh, ejemplu bat emanen diat ahar goganira joiten joitzen zide, argazki zunbait uh, edo bideo bat uh, hartzen uh, hartzen duzie parte katzen uh, duzie kaptenian eta deskribapen batekin eta be animatzen duci uh, parte parter hartia quoi da facebook bezala fen, uh, twitter eta instagram bezala lagunak segitzen ahal duci uh, et ta parter fait un parte ahal duci uh, et uh, facebook bezala edo instagram bezala bena uh, baizik charkatsen uh, duci edo atzamaiten duci et qui role Urte batez lan egin ondoan bada orain 2 labete abiatua dela kapten eta jadanik 500 deskargatze ukan ditu helburua 10000etaraino heltzea da 6 labeteren buruan Miguel Javier Urmenetaren erratzatua bere argi eta itzalekin Nafarroako eta Euskal Herriko historiaren lekuko eta eragileaz Liburu aurkeztuko da gaur, maulen, iruneko auzapez zapez, diputatu eta Euskararen sustatzaile zutsua izan zen Miguel Javier Urmeneta, denbora berean Gerla zibila frankismoa trantxizioa bizi izan zituen pertsona izan zen ere. Roldan Jimeno ikerlariak gizon honen bizikoa eta lezberdinak biltzen dituen Liburu argitaratu berri du, Miguel Javier Urmenetaren eta bigarren errepublika, frankismoa eta trantzizioa izenarekin, asisko urmenetak Miguel Javierren semeak liburua euskaratu du, aita norri zuen e, espikatu digu. Iruñan eta Nafarroan, nik erronezake euskal herrian norbait izan dela, itzala hundia e, egin duena, argiak ere bazituen, eta arritzeko zen, nola, horrein arte, ezpaita, idatzia izan haren inguruko ez da ja, ezto ja monografiarik baina ez biografia arini edo do zerbait eh, asaleko deuzik ezta egin izan hain arte deuz orduan zergatik harridura hori bon, ba, errateko ba gure aitaren garaian sortu ziren lenbiziko ikastolan erein eh, kastolak nafarroan edo eh, aitak zuen bultzatu ere bai eta, eta bururatu ere bai Iruña eta Bayonarteko senidetzea. Berak frankismoko urte biziki zailetan, egin zuten politika sozialak biziki harigarriak. urmenetari egin elgarrizketa osoa ondai zuela magazinean entzuten altu alduzue eta erran bezala ondotin mintzaldia mauleko mediatekan aratzeko sei hontana. Eta Goenkale Euskal Telebistako saio famatuak agur errandu bar da betirako azken agerralia zuen ogeita bat urteren buruan, laro goita urriaren urriaren iruan egintzuen lehen saioa, eta irumila zazpieun kapitulueko hitziditu, ditu ketu eite ben, zazpieun aktore baino gehiagok parte hartu dute, ogoita bat urte hauetan. Eta pilotarekin bukatzeko, elit pro mailako buruz burukako txapelketa asizenatzo doni bane garaziko garatenia trinketean, Philipp biel nausitu zen peiogoiko etxaren kontra, berrogoi eta hogeita mairu, elduden astelenean segitu kodatxapelketa bi partidekin, lauetan biel laskanoren kontra eta ondotik etxe behi ospitalen kontra. Zortzietan ondoko pundua aktualitatearekin, eta segidan nazioartean Afrikaragoa afrikara Burkina Fason gobernuak argua utzi baitu. Alde berriari, utzidio eta hori atzo berean, Jokmark Christian Kabore berriki presidente izendatu izana hartzen du kargua, ostegununtan eginen dobori ofizalki huagadugu irin agusian, boter aldak eta haste hartuntan iraganen da ere, lehengo gopresidentak ikafandok berriari emanen baitzio zeremonia baten bidez. Moskuko plazagogea famatuan, fa famatua publikoari txia izanen da urteko azken egununtan, abenduaren augeita maikean, Usaian urtatz egunarendako milaka pertsona biltzen dira, baina aurten istia deliberatu dute, esplikatu dute, kontzertu bat antolatzen baita isten dutela, kontzertu urtean aintzinetik hautatu jendea baizik ez baita izanen. Datu batuetan, amabi urteko aurbeltz bat hil zuen poliziak libre gelitu da, tamir raiz plastikozko armabatekin jostaten ari zen, amabi urteko gaztea hil zuen polizia suria ez dauzi peratua izanen, epailek onartu dute mehatxu bat izan ziteke laura eta gizonaren akats onakari gisa ezagidu bakarik. Eta Japoniak Barkamena galegin die seksu esklaboei Bi garen mundu gerla garaian Japoniako armadaren zerbitzotara seksu esklabu gisa izan ziren emazte Ego Kore galdegin du Ego Koreak egina itozteko galegin azuen 2019-ak otan Japoniari Horrein akordioa egindute Eta hara galdegina.